بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تو kwa tukiendelea na darasa zetu tuna ingia katika tafsiri ya sura al-hujurat sura ya 49 ambayo inazo aya 18 maelekezo na miongozo ya kuweza kuolea wanawake wakiwa majumbani mwao mao, mao sena, na namna ya makazi kuhusiana na wanaume. hivyo basi mimi nasema ya ayuha alladheena amanu enyi muumini muumini Mwenyezi Mungu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasuli msijiweke mbele mbele katika amrishia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Maamrishia Mwenyezi Mungu na mtume wake yaya mbele kuliko matamanifu yenu na matakwa yenu. Wattaqullaha inna Allaha samieun aleem. Mokopen Mwenyezi Mungu mjue kwamba Mwenyezi Mungu anasikia vizuri. Unapokaa mke yazungumza anajua dhamira zenu. Ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini Mwenyezi Mungu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi. sauti zenu zikaw kuliko sauti za mtume sala. alaihi wasallam. lahu bilqaul, qawl. Wa mtume tumsimjihishu an-tumu mu'minunu manana yenu. Kajari ba'dikum kama mnavajirishiana nyinyi kwa nyinyi. Mzifanye hivyo, kwani mkaja kufanya hivyo? Anta habata zitakuja kuporomoka wa mali zenu wa antum la tashurun na hali mjui nyinyi hamjui ya kuduna swaatahum inda rasulillahi hakika wale wenye wa kujifanyisha mazoezi wakanamesha sauti zao mbele ya mjumbe mwenyezi mtahana Allahu amtahannallahu qulubahum Watu hao ndiyo wale ambao amewatia mtihani mwenye Mungu nyoyo zao kwa ajili ya uchamungu Mungu na wakapasi lahum maghfiratun wa ajrun adhim na watu hao ndio wanaothibitikiwa na msamaha wa Mwenyezi na malipo mazuri inaladhina yunadunak min wara alhujurat Mwenyezi Mungu anamwambia mtumi wake kuna watu wengine watu wadabu adabu hawana nidhamu sasa wale wanaokaa wakakupigia ukelele nyuma ya viumba Aktharuhum la yaakilun, wengi wao hawana akili walau anhum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana lahum wallahu ghafuru rahim na lau kama wao wangesubiri mpaka ukatoka ukaenda kuwasikiliza mahitaji yao na matatizo yao ingelikuwa jambo zuri sana hilo ni niheri kubwa kwao na Mwenyezi lakini ni msamehevu ni mrehemevo hata wapateleza kwa haya Mwenyezi kutokana na ni wajinga. Ya ayuha alladhina amanu enyi mioyo ya muamini Mwenyezi Mungu injaakum fasikum binaba atakapokujieni muhuni yoyote na habari patabayanu ifuatilieni zuri habari hiyo ifuatilieni mjue ukweli wake Mujue hatuaza ambazo zinafaa kuchukuliwa kwa habari hiyo. Antusibu qauman bijahalatin. Ilimsije mkawadhamia watu kijinga jinga. Watusbihu ala ma fa'atum nadimin. ni sababu ya nyinyi kwani wenye kujuta. Waalamu na kueni mkijua kwamba annafikum rasulullah Yuko ndani yenu mjumbe wa Mwenyezi Mungu la yote yako umfikate minal amri kama angekuwa na kutini nyinyi nakufuata nyinyi katika mambo mengi la anitu mngalipotoka walakin Allah hababa ilaikum iman. Lakin imani lakini mwenyezi Mungu amekupendezesheni nyinyi amekufanyeni kwa nyoa za kuipenda imani kwa zaihanahu fi kulubikum na kaiamba iman lenu zenu wakarha karra ilaykum al-kufra wal husuk, kwenu kufuru na uhuni walaisana maasi ulaika hum wa na hawa waliopambwa pambwa zao kwa mapambo hayo ndio wa ngofu wakufuatwa fadlan min allahi wan'ima wallahu alimun hakim na hizi ni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na neema zake na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina katatalu na endapo ikatokezea makundi mawili katika umini kwa kutalifiana aslihu bainahuma basi patanisheni patanisheni makundi hayo fa imbaqati hidahuma al-ukhra na endapo kundi moja litaka kumfanya maonevo yenye zake faqatil lati tabghi pambaneni na hilo linalotoka kudhulumu hatatafi'a ila ambi lah ili lireje katika taa ya mwenyezi Mungu lireje katika utii wa amria ya Mwenyezi Mungu fa infa'at li kirejea fasluhu bainakum na nyinyi rejesheni msimamo mupatanishe mupatanisheni bila dhulmi wa adilif kuweni aqsitukum wa adilif inna allah حققا من عزيمو يحب والملك ستين انا واحبوا الناس العادلين انما المؤمنون اخوه حقا وامني ندوغ فاصلحوا بين اخويكم الله Mugo Penn Mwenyezi Mungu la alakum turhamun ilay rehme waya ayuha alladhina amanu ayi ambao mmwamini Mwenyezi na mtume wake na siku ya mwisho na vitabu vyake na malaika la yaskhar qawmun min qawm musifaniane dharau baadhi yenu na wengine musidrawliane asa anyakunu khayran minhu huenda wale wanaodharauliwa wakawa bora kuliko wale wanaodharau wala nisaa min nisaa wala nisaa min nisaa wala sadaruliyan wa satajuliyan wanawake kwa wanawake hasa anyakun khayran minhun yunaaza wakawa hawa nadharouliwa wakawa bora kuliko hawa nkubara wala talmizu anfusakum wala musitiya ni na anfusikum wala tanabazu bil alqab wala tanzebuan kwa majina ya uchokozi bi sal baada fusuq ba jina baya la kuitwa muislamu ni jina la uhuni baada ya kuaini mumini wa man lam yatub ulaiha humu zalimun na ambaye hata tubia hata hatakuwa kwenye kutubu basi hao ndio mavalimu ya ayuha ayyuhalladhina amanu eyni ambao mmwamini Mwenyezi Mungu nini mtume wake vitabu vyake naamini siku ya mwisho muamini kadar na uwezo wa Mwenyezi na malaika na kila kila ijitanibu katheran min ghanne je puche inadhana nyingi ina ba'd ghanne iz hakika baadhi yadhana ni dhambi إن بعض ظن اثم حقيقه بعض ظنني ذنبي ولا تجسسوا ولا تمسوا كهوانا ولا يغتاب بعضكم بعضا ولا تمسوا سengenye isengenye baadhi moja kuisengenya baadhi nyingine لو ni uchafu gani huo mnaofanya ayuhibbu ahadukum an ya akula lahma akhihi mayta Hupenda moja wenu kuila nyama ya ndugu yake akiwa mahiti fakarihitumuhu mu kamchukia huyo vipi mnamla akiwa hai kwani kumchanganya mtu ni kum sawa sawa saw na kumla nyama akiwa hai wattaqullaha innallaha tawwabur rahim muogopeni Mwenyezi Mungu mjue kwamba Mwenyezi Mungu wa tauba na nimrahemie ya ayuha nnas watunyi watu ni inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa Hakika sisi situ nyinyi kutoka na dume moja na jike moja. Wajaanakum shu'uba tukakochane ni tuka wengi tukawafanya makundi wa kabila na makabila yenye kujulikana kwa majina yao leta harufu ili mjuane tu. Hiyo siyo nembo ya utukufu. Kabila siyo nembo ya utukufu wala ushewe inna akramakum 'indallahi atqakum haqiqa ali mbora wenu mbele ya mwenyeziungu ni yule mcha mungu wenu yule mcha mungu wenu ndiye ali bora kwa mwenyeziungu inallahu alimun khabir lakini munyee zingo na watu wako hao ni waongo qulu ambie la mu'minu hamji aminte choote walakin qulu aslam semeni tumesurrender huko kwa sababu cha nguvu hatuna vingine vya kufanya tumejisalimisha lakini imani ya kweli hasa palama yadkhul al-iman fi qulubikum kama haijaingia kamwe kamwe haijaingia imani ya kweli ndani ya nyawazenu wa in tuti Allah wa rasulahu wa kama tamti mwenyezi na mtume wake la yalitikum min amalikum shay'a hatoku kufunguziyeni malipo ya malizenu chochote hata chembe inna allaha ghafuru rahima ataka Mwenyezi zingu ni msamahaevu ni mrahmeevu inma almu'minuna alladhina amanu kwa hakika wa aminu wa kweli ni wale walio muamini billahi Mwenyezi wa rasulihi na mtume wake ثم لم يرتابوا كشوا كانوا hawana shaka wajahadu bi amwalihim wakapigana jihadi, kwa kutumia mali zao Wampusihim na nafsi zao fi sabilillah katika taa Mwenyezi Mungu hawa ndio waamini wa kweli ulaikahumus sadiqun asa Mwenyezi Mungu hao wenye sifa hizo akisema kwa basi humus sadiqun hawa ndio wa kweli kun uambiwe muhammed atuhallimuna allah bidinikum ibinyiny mnataka kumueleza mwenyezi Mungu dunia yenu wallahu ya'lamu ya ma fi mawati wa ma fi Hali ya kuwa yakuu mwenyezi anajua kilichotokea katika mbingu na katika ardhi wallahu bi kulli shay'in aliim na mwenyezi Mungu kila kitu anakijua siwa kuelezwa na nyinyi mwenyezi hana haja kuelezwa kueleza na nyinyi anamjua mmoja mmoja kati yenu kinaga naga na hali halisi aliyo Yamununa alaika an aslamu. Ni sema anambia mtume wake Muhammad SAW. Wanaku wana sumbulia, juu yako an aslamu kwa kujitaja kujieleza kwamba wa msilimu. Qul waambie la tamunu alayya islamakum. Msi juu yangu uislamu wenu, bali Allahu yamunna alaikum. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye anastahiki kukumbumbulieni nyinyi anhadakum lil imani ikiwa ka kwenye imani baada ya alipokuwa amekongone kwenye imani basi akusumbulieni yeye Mwenyezi Mungu in kuntum sadikin. ikiwa katika huko kujigamba kwenu mnajigamba ni kweli In Allaha ghaiba samawati wal Hakika haqiqa mwenyezi Mungu anajua yaliyo mbali katika mbingu na katika ardhi wallahu basirun bima taamalon ما من ذنب انا يا وانا يوت من او يفعل والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولا طاعتك مجتمعين واجعلنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا الله على سيدنا